Rugăciunea 75. Pentru dobândirea dorului ca Dumnezească lumină. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Histoase, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne dorul ca Dumnezească lumină care mântuiește, sfințește de săvârșește și înfiază fiecare suflet după rânduiala ta, după măsura și slujba ce va avea în împărăția ta. După iubirea, râvna, roadele pe care le-a arătat în viața sa. După lumina Îngerilor, în care, ca într-un strai de purpură și aur Sufletul, se va îmbrăca când va veni în fața ta. Și toate gândurile, cuvintele și faptele cu care te-a slăvit, te-a iubit și te-a slăbit în Lumina se vor preschimba. Al slavă la Doamne, Doamnei să să-i să te iubim și te rugăm, Dăruiește dorul ca Dumnezească lumină, ca o dulce alinare pentru cei ce cu prigoană, lovituri, moarte și nedreptăți strigătoare la cer. Lumea i-a alungat, i-a amărât, i-a certat. Fiindcă pe tine te-au iubit, te-au slujit și toate ți au închinat sau te-au jertfit. După dreptatea ta, au însetat și au flămăzit. În ei adevărul Tău cel desăvârșit a stat neclintit, ca o dulceață negrăită, de aceea toate le-au răbdat și le-au suferit. Aleluia, slavă Ție, Doamne, Iisus Hristos, Te iubim și Te rugăm, dă ne dorul ca dumnezeiască lumină, care este darul de preț de a Te vedea cu lumina Ta cea sfântă, sufletele noastre le vei îmbăta, cu fericirile vieții veșnice ne vei încununa, printre toate loviturile demonilor și dușmanilor ne vei purta. Talanții, iubirii, nădejdei, credinței, curății, cumpătării, râvnei, milei, blândeții și smerenii noastre, în lumea ta îi vei lua. Adormirea noastră, ca un somn de tei, o vei vedea, iar sufletile noastre pe curcubeul dorului la tine îngerii le vor înalța.